Spoiler warning. Vi förstör allt! Ja, ja! Hallå allihopa som har överlevt sommaren och förra veckans Herkules så till och med min innan det och kanske hela sommaren tillsammans med Trigger och Spoiler Warning! Mm -hmm. Idag så ska vi recensera en riktig sommarklassiker. Die Hard eller Tanning Hard som den heter på svenska. Och äh, ja, Bruce Willis när han är som bäst och skittigast. Mm, Min son. Mm. min Min Så den tredje Die Hard-filmen? Den tredje, ja. Det finns inte mer än inte. Det, det finns inte mer än Nej, inte egentligen. Nej. Men det blir inte överens om någonting. Jag är lite konfunderad av veckans uppdrag, Nikolaj. Ja, hur, hur så. Därför att det här är ju en film som inte nödvändigtvis suger pung. Ja, men det är ju nog väldigt likt vår producent att suga pung. <laughs> ja, det är det ja. väl. Det var Nikolaj som sa det. Men mer det här att så att säga låta oss beträda liksom oprövad mark här med oprövad terräng här när vi ska diskutera är det en film vi kanske tycker om ja, men det skulle nog vara positivt om man nu kanske kunna avsluta sommaren på en hög not inte tänker jag kan ju nu säga att det är den bästa filmen som någonsin har gjorts men att det, jag får ju kära mig själv efter jag har den ja och det säger ganska mycket i min värld. Men hördu, om du vill berätta vad som säger mycket i din värld så kan du göra det eller skicka välvalda rakblad till triggervarning.gmail.com Och ifall du tycker att uh, den fjärde och femte uh, Die Hard-filmen som inte existerar egentligen då är jättebra så kan du ju berätta om det här åt oss på, på Twitter. Triggervarning1. Mm. Ja. Och sen så kan du skicka de vanliga sexuella suggestionerna på vår Facebook-sida. Och gärna med bilder som äggar och stimulerar sinnet. Ja, det är hårt. Mm. Med en hemd. Vet du vad den här filmen hätar på svenska? Um, väntas nu. Uh, med dödlig... Någonting. Nej, nej. Um, liksom den heter egentligen Die Hard hämningslöst, för det är liksom det som, ja. det, är det, som det står på alla VHS-band hade. Uh, ja. uh, och det var så den gjorde dubbningen, men av någon anledning så tycker IMDB att den heter Die Hard hämndens ängel. Jaha. Vilket jag tycker är ganska intressant. Ja. ja. Man kan mm. se hur det här ska gå ihop med. Mm. Ja, men nu män jag har Ja, jag sagt det. Uh, alltså. ja. No, men alltså, det här är väl ungefär så sommar action som sommar action blir i min bok i alla fall. Mm. Ja, det, det är som liksom, faktiskt det alltså det här är en av de få filmerna som jag tycker att den ska ligga liksom ske under liksom. Riktigt sommarsäsongen. Mm. Och jag tycker att det märks i den här filmen. Det, det är Hot någonting town. i det Summer in the City. Ja, det, det, oh. det, är, det är kanske är att det spelar i, i, i början av filmen och, och mm. det, så att säga, det, det sätter stämningen, tempen mm. för det hela. Men, mm. men alltså faktiskt för det, man på något sätt man känner på sig den där hettan. Mm. Som, det är ju som är nog Sommar som New York. Att, ja, ju... ja. Jo, jo, men den, den känns på något sätt så tryckande nästan den där, så där liksom hetta omkring mm. de här. Ja, men du det kanske blir het av att säga John McLean springer runt i en wife i hela fall. No, no, no, det, no, det, det är ju nog Bruce Willis och, och Samuel L. Jackson liksom, tillsammans mm. i, i svettiga, svettiga situationer. Jo, ja, men jag ska nu säga att jag är nu direkt i att Bruce Willis vill inte. Så att. Alltså. <laughs> uh, ja, just så. Vad du var. Du var? Uh, den ja. här filmen, så jag tror att eftersom vi ändå är 80s barn, så är ju det här en ja. oh, ganska skadade 80 barn dessutom. Så är det ju kanske inte så konstigt att vi tog till oss den här filmen som kom ändå när vi var tolv och tyckte att det här var ju mm. pretty, pretty awesome. <laughs> ja. uh, Mm. Men det är ju många andras favoritbild och favoritbildfilm. Um, jag tror jag kan inte släppa bilden på Bruce Willis. Um, mm. alltså många tycker att det här är liksom typ höjden av summer action. Att, vad som Die Hard mm. får oss bättre. Många klarar ju inte av det. Uh, men vad jag tycker är roligt med just det vad gäller den här filmen att många tycker att den här historien är som så så bra. Nej. Nå, den här filmen var ju inte ursprungligen skriven som en Die Hard film. Det var ju egentligen. Nej, det var egentligen uh, ett manus som bara hette Simon Says. Mm. Och uh, sen oh då God, så det. Jo. Och jag, jag, jag kollar upp den här liksom, De hade ju <coughs> Egentligen så hade de ju Försökt göra många varianter Av den här Die Hard-trä uh, De hade ju för att I ettan var det ju den här klassiska Nakatomi-building Och sen jo, i tvåan Var exakt. det ju på det här flygplanet Så de hade ju funderat Flygfältet Fly, flygfälte var det ju Ja, no, okej, okay, flygfältet uh, Men att de hade ju Försökt upp det här så att uh, De hade ju till exempel i något skede tänkt att det skulle uh, vara liksom på en sån här stor lyxkryssare som på havet uh, Och sen ja, Som speed 2 mm. uh, Ja precis Det blev ju till Speed2-en Den var nu så Och, uh, och um, Sen då så liksom gick de genom många andra varianter då. Jag tror i något så var det att uh, det skulle vara på ett tunnelbanetåg. Uh, ja. Eller när eller, det skulle vara på ett interkontinentalt tåg. Uh, mm. Och sen i ett så var det någon som funderade att man skulle som bara egentligen göra ettan igen. Fast ett tvåbyggnad eller någonting riktigt dumt. Jag tror jag hörde att i något skulle det vara liksom The Twin Towers som ska vara. det. Ja, ja. ja, det var just det jag kom att tänka på. Mm. Ja. Nå, du har inte, inte tänkte på det 2001. Men um, <laughs> det ska ju vara ganska svårt att toppa det här. Sluta liksom, oh shit, the terrorists. Ja. Men jippie <laughs> kai <-yay>, mm. motherfucker. <laughs> too soon? Never too soon, fuck <laughs> um, Men i alla fall, men, men den här grejen nu då så det var ju egentligen att med nu då på just den här Jeremy Irons karaktär då, att det skulle vara sån mm. sån här. Uh, kanske drama thriller då på något vis um, mm -hmm. men de släpper ju då Die Hard på det och det fungerar ju egentligen ganska bra antar jag ja faktiskt det är, det är riktigt jag, jag måste säga där vad, vad jag liksom tyckte att lite saknades i i det är så för har tvåan som kukar. igen <laughs> ja <laughs> <Yeah>. <laughs> ja men, men som jag tycker att igen liksom fanns med i trean Så var ja, en, en, en <laughs> ja ja precis okay, sorry. Alltså en, en, en, värdig, en värdig antagonist igen för som det har framgått i många tidigare av de här recensionerna så har har jag liksom en sån här soft spot för det där för jag tycker liksom bra porträtterade antagonister, välskrivna mm. antagonister. Jag tycker att det är ju inte utan orsak som Alan Rickmans Hans Gruber från den första Die Hard-filmen räknas mm. till en av de bästa eller mest minnesvärda antagonisterna, filmantagonisterna genom tiderna. Uh, det är ju många som har försökt jämföra just Alan Rickmans prestation i ettan och Jeremy Irons i trän. Och de ja. flesta så kommer ju fram till det att Jeremy Irons sa ju ingenting att säga till mot Alan Rickman. Vare sig den här pre prestationen då, eller annars i största allmänhet. Vilket tycker mm. är en aning uh, missvisande eller oschysst? Alltså, uh, alltså jag, jag, jag håller med att man kan inte... Alltså det är, de är så olika Samtidigt Men jag tycker att Jeremy Irons För också med någonting Unikt till Den här vad heter han, Peter Peter Gruber um, no, Grejen är ju Kanske det här att det här började vara på tiden När Hollywood hade skiftat uh, I sin mm. referens För filmskurk Och nu var det ju väldigt Innan att ha en europeisk bad guy. Liksom lite så inte ja. interkontinental och britten passar ju då som en, uh, ja. en, uh, en handske på den här mm. grejen. Ja. Och att Jeremy Irons gör en bra prestation. Jag menar, herregud, det är svårt att toppa Scar från året innan. Men there we go. Mm. <laughs> uh, men att... Um, men liksom om jag ska ta en sekund och jämföra de här två. Jag tror att anledningen till att många värderar då Alan Rickman högre. Så är det för att ettan, för den blev, liksom, så känd var att grejen som ettan hade, som träan inte hade. Så att ettan var mycket mer intim. Mm. Att det var mycket mer klaustrofobiskt. Det var mycket mer, ja. ska vi säga... Plotten var mycket mer centrerad kring en plats. Så att mm. äh, man kan säga att det fanns det som mätid att liksom lära sig älska dem man borde ha i den här filmen. Ähm, och äh, de hade ju vissa saker som Alan Rickman gjorde till exempel. När de blev medvetna om att Alan Rickman klarade av att spela en amerikansk accent av Så hade de ju honom mm. att spela äh, sympatisk och konfident där. Det gav ju ett liksom, mm. visst som så här närhet i den. Att han var ju inte bara yeah. ond liksom genom. Plus att, nej, nej, precis. Plus att karaktären var ju egentligen en ideologist på sätt och vis. Så han var ju inte bara uh, endimensionell. Um, mm. Om vi tar nu Jeremy Irons karaktär nu då i den här tredje filmen. Så ja. den tredje filmen har, som jag tror många inte riktigt se styrkan i för de jämförde med ettan så att trän är ju liksom egentligen som en grand adventure för det känns jo. ju som att de är ju liksom mm. runt hela jävla New York jo. och till och med med en avstickare till Quebec på liksom en och ja. samma dag och att för, mm. många för många tycker man ju, för många blir väl det här liksom lite överväldigande de vet inte riktigt hur de ska associera till allt det här men jag om jag ser tillbaka på den nu när jag såg den då uh, Riktigt nyligen var inför den här recensionen igen. Så tror jag att det är ju det som jag tycker är som så härligt med Die Hard. Träen. Därför att där ettan var klaustrofobisk och intim. Och långsam. Så är ju trän fast paced. Och liksom väldigt mm. öppen. Och det ger en känsla av frihet. som alltså man flyger mm. genom den här filmen. Det är som så här breakneck speed. Ja. Men här är det otroligt häftiga. Som jag nu när jag såg den. I vuxen ålder så kunna fästa ja. väldigt mycket tonvikt vid Att den gjorde utan att offra särskilt mycket narrativ eller engagerande historieberättande. Att till exempel om man om man ser på, karaktär, uh, om man ser på Samuel L. Jacksons karaktär sus ja. att. Vilket otroligt skickligt sätt de bygger upp den här karaktären på och är karaktären med genom hela filmen. Utan att liksom egentligen stanna nära och de måste ha en lång diskussion om um, hur liksom hans uh, bror egentligen räddar honom <hör> från en knarkalöja. Vilka är orsaken varför han tar hand om sina när inte sina söner i den här filmen. Och det här är sanningen. Ja. Yeah. Det fanns som är som extra särna Men att liksom man bygger det här hela tiden och man får som hela tiden med grejer här. Samma mm. sak som man också får med inblick i Jeremy Irons och vad han går igenom och liksom hur ja. hans relation till liksom de här andra uh, liksom terroristerna han arbetar med och så här. Mm. Och det gör de utan att offra det minsta momentum. Vet ja. du hur skickligt det är? Vet du hur många moderna filmer som totalt felar på det här? Mm. En, en, en noterbar mängd mm. jag tänker till exempel bara på liksom, Jurassic World som är så recenserade i början av sommaren att ja. det är liksom otroligt skickligt det här är en film från 95 mm. det är 23 år gammal den här filmen <laughs> usch vad man känner sig gammal när man hör det <laughs> no, kanske det men det, är just det, men det är inte liksom det här heller att liksom, om jag ska gå vidare på den här grejen, om jag ska säga liksom, varför den här filmen är som så engagerande. Så att, det, en sak som jag riktigt tar fokus på är liksom att egentligen på ytan, om man ser på plotten och liksom mm. John McLean och liksom, allt det här som händer, det är ju egentligen ganska löjligt. Att det är ju nog liksom på snudd i en serietidningplott. Liksom, typ alltså, det, det är det visserligen. Det det jo enda som liksom saknas är det ju ingen som springer runt där här superkrafter. Uh, mm. Men här är det liksom det som är väldigt fint att tycka att alla skådor seriöst och trovärdigt. Mm. Det finns ja. inte så mycket cheese här. Uh, det finns de här one-liners och det finns liksom den här mm. traditionella personen som man måste liksom på något vis ge rum åt. Men mm. vem är liksom... Det är bara är en effekt av. Det är som liksom nästan så här en trope. Men samtidigt. Inom den här, det här fordonet som den här filmen bygger upp. Så lyckas de få in väldigt mogna ämnen som rasism. polismisstro Innestatsvåld. Och det här är ämnen som behandlas bättre än idag. Mm. Man, och, jag, och jag är fascinerad. Men samtidigt är jag lite. Ja men hur? <laughs> ja. Och jag försökte ja, det analysera det. när jag såg. Men jag tror liksom den där kommer fram till. Att de presenterar de här problemen ganska härligt. Utan särskilt mycket bullshit. Och det var ganska mm. ärliga responser. Och liksom. Och jag menar mycket av det här Så. så så reflekterar ju till exempel hur Jeremy Irons och Bruce Willis. Uh, reflekterar över saker. Hur de relaterar inte bara till varandra utan också till vad som händer. här. Mm. Det finns ju något kärd där Jeremy Irons eller förlåt, Jeremy Irons och Samuel L. Jackson blir lite löjlig. Uh, till exempel mm. att, att uh, skulle se sista tretin av delen av filmen så. Tycker jag han går från att vara liksom trovärdig till att vara lite liksom sådär. Men come on, let's go after them. I can make the jump. Alltså, okay. ja. men, men liksom, jag skulle säga att första två den denna filmen så tycker jag att Samuel L. Jackson är minst lika intressant som Bruce Willis karaktär. Mm. Mm. Ja, men, men det är att han, han är att han blir ju stundvis lite av den här som han sedan har porträtterat så många gånger efter det. Där det är som The Angry Black Man. Ja, Samuel L. Jackson, inte Bruce Willis. Ja. nej, alltså Samuel, Samuel L. Jackson specifikt. <laughs> It was a ja. ja. Bruce ja. Willis är inte svart, Nikolaj. <laughs> men vad vet du? Vad han identifierar sig som? Ja, det är sant. Ja, no, mm. Bruce Willis är nog känd för The Angry Black Man, I'm sorry. <laughs> jo, ja. I men... Um, Ja. Han, gjorde ju, han gjorde ju sig så bra i Death Wish. Ja, det var nog en bra film. Det här vi kunna se. Ja. Igen. Mm. Oh. Men där mm. ser man liksom, nog hur man tog... Till exempel Death Wish tog det värsta från Die Hard. Och ja. liksom och en eh, liksom attityder till liksom action och våld. Till exempel mycket av de här, eh, det här våldet och liksom den här... Skulle säga För kärläkten till vapen som finns i den här filmen. Så mycket mm. med näton att enda var till exempel i Death Deathwish. Alltså, ja, ju jo, ju. Jo. Alltså, det har att men... 23 år där ingen lärde sig någonting, mm. satt Helt som så här ja. anachronistiskt du ja. plats. som att ja. i den filmen var man så Bruce Willis far tillbaka till 90-talet och där du hör hemma. Ja, men, men, det var, men det var det att i den här, i, i den här filmen, alltså. I, där, tredje Die Hard-filmen som också jag tycker i den första inte kanske lika mycket i den andra mm. så, så var det så att vapnena när de användes så hade det faktiskt betydelse mm. att, att det blev, det blev inte sådana jätteutdragna liksom, skottlossningsscener hela tiden där alla springer i slow motion utan det var det var, det var kort, det var hektiskt och, och det, och det visar liksom med att det, det kunde ha väldigt liksom förödande effekt. Mm. Och, jag tycker att det, det ja. var just det, att det gjorde det så stilfullt. Men du vad jag tror, jag tror liksom på tiden när de gjorde den här filmen så var vapen ja. bara liksom en förlängning av action. Att folk köpte med vapen för mm. att det var liksom det som typ bad guys gjorde och liksom good guys de måste ju svara genom att skjuta tillbaka. Men om man jämför yeah. det med Death Wish, som är liksom mm. en av de mest effektiva fetischporrfilmerna jag har sett i år antar jag. Vad gäller liksom vapen. Så att, jag menar mm. där, nästan varenda gång någon tar ett vapen så ser man ju nästan... Att de <skratt> att liksom, vapen är ju liksom, det är som att de skulle hålla i biblar. Ja. Så att det är ju allt där handlar ju om vapen. Här så är ju vapen bara på något sätt en förlängning av raseri eller våld. Så att vapnen mm. är inte viktiga. Det är bara liksom en naturlig, naturlig följd liksom vad mm. som sker i filmen. Um, mm. Men jag tror liksom att uh, den här filmen, trots den här standard John, John McLean: Suspense of Disbelief, och att den här är ja. ju en ganska. Traditionell grej för just Die Hard. Att, uh, inte liksom John McLean, någon speciell person på det viset. Jag menar, han är ju inte till exempel mm. en actionhjälte som Arnold Schwarzenegger. där Du vet, en normal person skulle ju bara ta en titt på honom och säga, ah, nope. Och liksom bara gå åt andra <laughs> hållet. Utan han är ju, liksom en, han är ju en vanlig dud. Och att liksom, mm. ja, ja, han är, han är säkert en bra polis och att han har ju en fallenhet för att ta folk av dagar, så att säga. Mm. Men må i många fall så är det ju inte liksom för att han är skicklig utan, man, utan lika ofta så är det för att liksom han har tur eller liksom för att han tar ögonblicket, gör en Hail Mary och så bara råkar det lösa sig. Så jag tänker till exempel situationen i hissen i den här filmen. Och, så här. och det här är något genomgående mm. i ettan och tvåan. Så vad den här sätter i folk, och det här har ju... <laughs> folk har sagt har varit, eller folk som kritiserar den här filmen har ju att det som är problem att ser, folk som ser den här filmen så kan väldigt lätt få för sig att, ja men jag skulle kunna göra det där om den där stora killen halkar och precis som han gjorde eller jag skulle kunna göra det där om mm. de där istappen och där. eller jag skulle kunna göra det där om vi stod bredvid varandra och jag hade vapen och sådär, mm. um, så att John McClane blir ju på något vis den där som everyday mans version av en actionhjälte att den säger ju egentligen omedvetet att okej okay, om du blir tillräckligt fittig eller om du blir tillräckligt pressad mot väggen så skulle det här kunna vara du du skulle kunna vara John McClane du behöver en vilja och lite tur och, ja. uh, Men, och en och en Samuel L. L. Jackson bredvid dig get these motherfucking terrorists out of my motherfucking city <laughs> <laughs> Men, men att men, men mm. det är som liksom konstigt hur för jag tror när jag skulle se den här filmen nu igen det var nog flä, många som såg den sist åtminstone mm. tio år sedan så den sist okay. så tänk, ja, det som, det första skulle jag skulle råga på var hur löjlig den här John McClane suspense of disbelief har blivit liksom med åldern nu då men det råder den var inte och jag tror just det, det beror på att liksom, de spelar det liksom straight. Att de, mm. de gör det lite cheesy och de försöker inte på något vis. Hela tiden övertyg folk att äh, ja, ja men kom igen, visst kan jag hoppa genom den här ja, bilen och, ja, och, och Och också det där att det, det här är en karaktär som faktiskt, så att säga, han blir skadad. Mm. Man ser hur den här färden och det här stora äventyret genom staden, hur det tär på honom. Mm på dem båda, yeah. egentligen. He's the original att, Dark Souls. Att, ja, ja, ja, exakt. is no, the Batman att, before <laughs> Arkham Asylum. <laughs> ja, precis. Mm. Att, att, att just det, här, det det gör ju också att de karaktärerna ses som mänskliga. Mm. Och, och det lyckas det, ju det, som du också sa, att det de lyckas ju nog med Jeremy Irons karaktär också, att ändå göra den här biten liksom mänsklig också ja, ja han är ju inte ett, ett monster, han är ju i Nä. vissa fall väldigt relatärbar på vissa ställen, mm. som till exempel han satt ju faktiskt inga sprängmedel i skolan som han sa själv, liksom, I'm not a monster John, even though I sometimes work for monsters Ja Att in, in, ja. inte förlösa det honom på något vis, men att det är ju är det är ju ändå en inblick i hans psyke. Ja. Ja, definitivt. Nej, Man det, ha, att han har visst sökt i alla fall. Mm. Ja, lika bra skulle det kunna vara att det skulle vara en bomb. Liksom, ja. och att han skulle bara liksom, ha haft ett kacklande skratt när det liksom sprängs. Ja, han skulle kunna vara ja. uh, Men det finns en annan sak som jag tycker är ganska viktig med den här filmen och som mm. gör den väldigt effektiv. Och det här är ju en yeah. grej som moderna filmer idag förstås har väldigt mycket mot sig. Att för att lyckas göra någonting sånt här måste man ju bortse från just den här grejen som vissa filmer nu har faktiskt har gjort. Jag tänker nu på igen uh, den här Jurassic Park, Fallen Kingdom och ännu tidigare Tomb Raider. Och det är den här att historien görs bättre och mer trovärdig uh, när den tar plats innan Mm. Uh, därför att liksom du kan ni bara ta upp det och ringa åt folk. Och du kan inte bara Instagram att liksom #garbagetrucks och du och liksom hela stans liksom telefoner blir av, av, liksom trots att du, och du har då poliser som ännu liksom använt att walkie talkie så liksom radio. Ja. Och det är ju liksom mm. på något vis den här byggstenen och det vad för det fungerar heller den här för det är ju egentligen mm. Bästa ord är stor av den här filmen så är det är lite av en heist-movie. Mm. Ja, alltså, det berättar jo. sig ett action och att de här personerna som utför heisten är ju antagonisterna. Ja. Jo, det, ja, det var ju första filmen var ju också det i högsta grad. Mm. Tycker jag. För, för mm. antagonisterna. För att det var ju deras mål var ju att komma åt värdepapprena. Men in, inte en heistfilm på det viset. För där var det ju med liksom sådär, ränord av terrorism. Att det ja. fanns ingenting smart med att råna en Men heistfilmen visar att liksom, den här filmen. För att det är ju ganska intressant den här Simon Says. Man, alltså, för det fungerar för John McLean som vi alla känner. Två filmer tidigare. Så nu måste han gå igenom det här. Och något liksom, psykopat hålla på med det här. Och vi introduceras ju inte i... Uh, den, väl, den fysiska varelsen Jeremy Irons. Uh, som innan typ en tredjedel inne i filmen. Mm. Kanske vill ha med mig, så ser vi honom första gången. Så det är han ju bara en människa Och det är ju först då vi får veta att. Mm, men den här Simon Says. Den här grejen McLean är inte alls viktig. Det är bara ja. en diversion. Mm. Och att det är egentligen det är det ganska smart att få bort alla från Wall Street och stänga ner kommunikationsnätet och i princip. Mm. Äh, liksom totalt paralysera dem så att de mm. kan utföra den här stöten. Och det är ju det som gör att det till en hajsmuga. Det är ju liksom den här planeringen och planen bakom och, att, och den lyckas ju nästan. Mm. Jo, alltså det det är bara det. De skulle inte ha fittats med John McLean. <laughs> ja. Mm. Ja. Så det var ju ja, men Så är det. Mm. Men det är just det här då, liksom, jag tror det som gör den här filmen fungerar, som jag är väldigt fascinerad av att fan vad den här filmen har tajt berättande. Det är otroligt få utfyllnads eller onödiga scener. Nästan varenda scen som är här så är viktig att make Mm. och det som inte det som ger medvärde att <coughs> exakt liksom vad karaktären gör just då, eller liksom sätter mm. mer fokus på just den här scenen jag har sett nog liksom så här bortklippta scener och det fanns en scen just um, där de hade um, du minns att det är kärd så flyr um, Bruce Willis och Samuel L. Jackson från Bruce Willis har just blivit uppspolad ur marken ur den här Jo, jo, precis efter att han haft, så att säga, ja, det sprängde det där. Och ja. Samuel L. Mm. Jackson har just kommit ut från uh, Yankee Stadium. Ja. Och, och liksom, och de, de får de här uh, killarna efter sig. Så mm. blir det blir en biljakt. Så de hade egentligen en scen där de <kör>, kör den här bilen, de här killarna skjuter efter dem jättelänge och bara typ missade förstås. Uh, och så, ja. så de har den här diskussionen då, om just den här Sus han då och, ran, dog. och det säger de han ah, varför, varför Sus har misstanke mot polisen för den här broden då så kommer att rädda den här Susuren som knarkar ly och sen ja. så dog han då i den här räden som polisen gjorde och det var då Sus bestämde att go straight och dessutom måste ut ha utat hand om sina brors då så det förklarar jag i den här mm. filmen så man skulle kunna tänka att okej okay, det här är ganska viktigt men i något skärde så gjorde liksom John Wright valet att nej, att vi klippar bort den dum särn. Fuck it. Okej. Okay. Mm. Okay. Ja. Det det. Men man skulle kunna säga det här som, som väldigt viktig och liksom definierande särn. Mm. Mm. Ja. Och, att, och jag menar det är, det är otroligt att tycka hur bra den här filmen håller än idag trots att det är 90-tals teknologi. Som mm. och radio och så. Här. ja men, men det visar ju också att hur som du sa det där, hur svårt det är på ett sätt vilka utmaningar det ger i den moderna tiden mm. så alltså nuläge nu med just social media med med teknologi framfart för för man tänker på, på den, den där filmen som kom efter den här som in, den filmen som ju då inte existerar mm. så så där, där försökte de så hårt. Ja, äh, du försvann lite Men med där. Ändå... Kan, ah, du säga, exactly. kan du säga om det där du försvann lite där ett ögonblick. Ah, ok. Nej, så alltså, det var. Bara... Jag försökte de, så att... de, de, de försökte så hårt att. De försökte så hårt att föra in filmen i den digitala åran, mm. äh, med att ha en, en så kallad en, en cyberterrorist. Ja. Äh, men, men, men sen liksom spenderade de ändå filmen ut med att betona att John McLean är en analog hjälte. Mm. Och att det, det var det som de inte hade räknat med ja. de här digitala well done. terroristerna. Att, att, att det var liksom intressant att hur mycket man märkte att de ville dras tillbaka mm. i till det där och hur mycket de, de försökte storymässigt emot uh, bort. Den här. Det, det digitala så att säga. De hjälpmedlen. Mm. Nå, jag undrar ju förstås. Jag tror ju Die Hard. Är liksom Kanske lite som. Dirty Harry. Kanske innan. Att, jag undrar om det inte är en film. Som passar bäst i äran. Som den gjorde sig. Mm. Att till exempel, jag vet inte hur mycket vi behöver. En Die Hard idag. för att liksom, vi, har, vi har liksom växt från den nu. Det är därför yeah. det blir liksom så pinsamt när det kommer en sån som typ Death Wish. Och jag vet att Death Wish är inte baserad på Die Hard. Utan den är baserad på, någon guess what, Death Wish med liksom Charles Bronson. Men att liksom om man ser de här original Death Wish. De här som yeah. på 70-talet. Så säger man ju att okej. Okay, att det här kanske sens har Men det har inte sense med. In för vi har som mogna bort från det här. nu. Så att vill man göra en Die Hard idag. Så tror jag inte att det blir en die-hard-film. Därför att idag har vi för mycket päsar och idag finns det för mycket filter. Och liksom att du kan inte bara liksom kövla genom stan i en wife och liksom på stryk och att, jag menar du har ju liksom, jag menar den här filmen har många saker som är dumma, liksom inte du ska bara sitta och liksom suga den här filmens kuk att liksom det är ju, du har ju den här traditionella tropen att liksom de här hu huvudkaraktären har motsvarheten till liksom 30 stamina liksom han kan ta så mycket stryk mm. medan alla andra ja. typ tippar om kulla om liksom får en vindpust i håret ja. att mm. du har liksom den här på något vis outröttliga just i sista sekunden, Äh, drivkraften som alltid går, ingen behöver äta eller pissa eller skita eller liksom har några mm. andra behov. Att, det är liksom, äh, sen måste man ju säga att liksom i den här plotten så make det sense att plotten kommer till Bruce Willis. Mm. Simons terroriserar ju äh, konkret Bruce Willis. Yeah. Uh, mm -hmm. men i de flesta andra filmer. Och också i den här. Fast den här har en bättre ursäkt. Så kommer ju ändå plotten till huvudkaraktären. Så det är inte så mycket mm. på sina egna meriter. Eller liksom av sin egen ideologi. Utan det är mer som att. Jaha, fittas du med mig så då fittas jag väl med dig. Mm. Och det är ju en ja. stark drivkraft. Men det är ju liksom. Vad du. Man, man, är det liksom en större hjälte som går ut. För att försöka bekämpa. Brotts, brottslighet eller liksom, med den lika stor hjälte som sitter där inne och säger på så alltså, bara rockar någon bli mördad utanför den här hus och så löser han brott. Att man måste ju som på något vis är det för vad det är. Att nå i den här filmen av mycket andra äh, <hör> saker och som är kanske nödvändigtvis dåliga för den här filmen men kanske dåliga för hela äran eller hela konceptet ja. av action. Ja, men, du, vi, vi kan ju ta den här som, som du sa i, i, i samband med vår recension av, av Batman Forever mm. den här tropen av att hjälten alltid ska kasta någonting <laughs> eller skjuta mot någonting ja. så det är ju det är just det som avslutar den här, den här filmen också men, att han för, då avfyrar det där sista skottet och just precis träffar den där elkabeln ja. som ja. råkar falla just så att den liksom, vad heter det, träffar de rotorbladen Fast det är inte riktigt sant. Det som hände var egentligen, det låter som jag försöker försvara men vi vill bara vara rättvis. Men som hände mm. var att deras Bruce Willis eller liksom... John McLeans helikopter var ju pinnad och liksom uh, karaktär satt fast. Så han kände yeah. att han måste dra bort dem därifrån. För att annars skulle mm. de vara liksom dags. Så han sprang dit och den han hade var det här vapnet. Um, yeah. Och när han pätade så visade det sig att han hade två skott. Inte så mycket ja. att gå upp mot helikopter. helikoptern. Helikoptern kommer där och vi ser helt klart hur liksom Gruber siktar på liksom John, ja. McLean. John McLean. John McLean själv är att jag menar någonting att skjuta för han kan inte se för den strålkastarna i ögonen. Och det han mm. ser så är ju de här högspänningsländerna som går över helikoptern. Ja. Mm. Så det är ju inte bara att han lyckades utan han tar sikte och siktar på ledningarna och så råkar han träffa. Och så träffar han precis. Mm. Och, ja det är lite eller, men att han skulle bara kunna hela med en som pam pam. Och så ska han träffa dem alla jo, jo. i ansiktet. Mm. Så att, Precis. Men. Uh, nu när du ändå kom hit så att. Du vet ju att det här var ju inte ursprungliga slutet. På den här filmen. Nej. Nej alltså jag känner inte till Vad det skulle vara om det inte vore det här. <laughs> Okej. Okay. Uh, no, det, det här slutet finns nog på Youtube om du är intresserad det här filmades faktiskt um, right. i det här ursprungliga slutet så så drog nu kanske lite av det psykopatiska hållet så hände i princip det som hände uh, men nu då Gruber och alla de här terroristerna kom undan och uh, det här leder mm. till då, som man får veta då i den här alternativa slutet så det ledde ju till då att att uh, stan och polismakten mer eller mindre då skyll liksom in, skyll, liksom på, på John McLean men att liksom han blev ändå igen sparkad från ja, från så. polisen och liksom det gick inte så bra för honom i alla fall alla var väldigt gärna ja. äh, men med hjälp då av den här <coughs> den här äh, äh, smärtlindrande aspirin flaskan då som actually make a mess ens i det alternativa och slutet så så han de trackat det då till ett farmaceutbolag som köpade just mm -hmm. en adress då i typ Antwerpen eller vad det var yeah. och där så såg han sen att liksom <coughs> Gruber sitter där och läser tidningen på något typ tyskt konditori eller någonstans då mm. och sen så plötsligt så kommer det in en kilo och och, och Gruberlis har sitt kaffe. Och sen märker han då. Att det är John McLean där. Och så mm. har de en konversation då. Där liksom. Ja. John McLean säger liksom att, hej, att. Berätta lite vad som händer med honom. Och sen. Uh, berättar då att han. Basically trackar När de just i den här stan. Då, med den där exportnumren på den där. Aspirinflaskan. Mm. Uh, och Gruberlis det där har ju. Man är lite nervös och säger åt att McLean att, att om han kanske skulle kunna tänka sig då, att liksom lämna det här och liksom ta pengar istället. Men det vill ju inte ha John McLean och någonting av. Och sen då så, mm. så, så, så säger McLean då, liksom att hon får slänga bort sitt vapen och bär honom att, då, att han ska få alla andra där då, bara liksom dra åt helvete vilka de gör. Och sen tycker Bruce, eller John McLean. att nu ska de spela uh, ett, ett annat spel. De ska säga McClane's S. Ja. Och med följden att han tar fram uh, en sån här, vad heter det? Chinese Rocket Launcher? Eller någonting. Alltså ja. det är i princip, princip en sån här uh, liten basoka. Men bara du har bort sikte så du vet inte liksom vilken ände. <laughs> Som den kommer ja, okay. mm. Så det är som ultimat rysk roulette. Och han säger då att äh, man får fråga liksom gator. Och för varenda gång då så, han svarar rätt så får han snurra på den eller like, whatever. Mm. Och så frågar han några gator då och säger så är han klara av dem alla. då så snurrar han runt, snurrar runt, snurrar runt. Sista gatan har liksom... Äh, äh, What didn't the bad guy bring to the showdown that might have saved his life? Och sen då så yeah. snurrar han runt lite till då och så trycker han av. Och sen så blir han i prisgenomborrad av den här raketen då skjuts in i väggen och där. Och så stiger John McClane på och säger a flakjacket. Och sen går han ut och där slutar det. Och de klippte det här då tydligen för att det var lite konstigt. Och det gav en mer psykopatisk ton på det på mm. John McClane som vill ville ha. Jo. Så de gjorde jo. då den här uh, quebec sänen då istället. Mm. Uh, ja. Men det fanns så ännu ett alternativ slut. Men det här filmades aldrig. Okay. Uh, och tydligen var det så att liksom, du minns den där uh, bomben som de desarmerar där i den där fontänen. Jo. Jag tycker själv det här slutet var ganska hilärigt. Um, istället då för att han gav den här bomben till de där killarna där i, eller att Sue bomben till de där killarna i banken. Ja. Yeah. Så behåll om de den. Och i något skärde så hade McLean planterat den här bomben. Uh, och sen då i den här, den här versionen då så gick de här terroristerna liksom på det här planet. <laughs> så skulle de alla far iväg. Uh, och sen då så vad han lade där då så hittar väl den här Simon den här bomben. Och sen då liksom i mm. den sista scenen så, så så så liksom så säger han då plötsligt om dem här där att hej, as anybody happened to have a four gallon Jug och <laughs> sen exploderar <en klunära> plan <laughs> <laughs> <laughs> Jag tyckte det var ganska <laughs> hilarious. Men ja, jag förstår varför de inte gjorde dem. På mm. Uh, men okej, okay. att det är liksom, uh, även om jag tycker att de hanterar, för det här var ju i tiden av, liksom strax efter OJ och liksom så här att det fanns ju mm. en misstro mot polisen och det fanns ju liksom så här, uh, ska jag säga, um, vad man nu ska kalla dem, uh, ras svårigheter eller som så här, racial tensions och som de kallade och så här och mycket av de här tycker jag ändå man tog upp liksom ganska bra väl väldigt moget och så här men mm. det finns ändå varierande nivåer av rasism och trovärdighet och här måste jag ju då ta lite om Jeremy Irons att okay. det fanns gånger som jag inte riktigt trodde på honom så här okay. ja, jag menar hans övergång till tyska Liksom så här. Så jag varierar mm. väldigt mycket. Faktum är att alla de här tyskarna som med filmen, vissa var jättebra vissa var lite sådär Nej, mm, mm. okay, sure if you say ja. so. Ja. Och där, äh, där, där, där ibland, de hade vi ju vår, vår viking Tony Halle med. Ja, just det. Ja, han hade jag missat. Mm. Uh, men säkert. Säkert vad han där om. Mm. <laughs> Eller nej, vad han den där uh, riktigt st stora killen. Det måste han ju det måste vara han då. Nej, alltså det var inte den som han uh, McLean slås mot, Alltså han är en av de här som hanterar den där bomben i den där port Den där desarmerade bomben i portföljen. Han är den. Han var väl den som ville lämna den bara där på gatan. Om jag inte nej, nej jag, alltså jag menar inte Targo. Uh, nej. Men alltså var han en av dem som dog i hissen? Uh, jag vet inte om det var så att man såg hans dödsscen eller om han var en av dem okay. som, som åkte iväg bara. Jaja, ja, men det spelar ingen roll. Han är säkert där någonstans. Um, men men jag liksom. Jag tycker att Jeremy Irons var bra som europeisk värdegaj. Mm -hmm. Men jag ja. tror liksom att det är här mer eller mindre trovärdiga tyskar och östeuropeer. Att det var. Det var kanske bara jag. Och jag, jag menar, det här var ju på en tid där. Det var ju med liksom sensen av porträttäring. behöver ju alla vara perfekta och sådär. Men att. Alltså liksom det var lite svårt i alla fall att säga idag tror jag att ja ja att sure at why not. <laughs> så där. Mm. Men det är väl typ nästan det enda jag har att klaga på i den här filmen. Ja. Yeah. Att jag mm. tror det det här var liksom eller om jag säger så här, här av rasism eller av tyskar yeah. och god för de hade ju några mm. såna. Så det var mer en sån här Hollywood-tolkning, en lite som så här rasistig, rasistisk överdriven tolkning än en äkta mm. tolkning. Men det här är ja. kanske en film som vi nödvändigtvis skulle ha för så mycket ja. vikt vi äkthet. Nej, Nej. Men, men, men, det, men det där är en intressant sak för alltså det var, vad är det nu sen i och Tarantinos filmer? Som, som man sen börjar komma in på det här liksom att herregud att ska man kanske ha uh, skådespelare som faktiskt kan prata det här språket eller faktiskt mm. då sätta ner pengar på att de skådespelare man väljer <laughs> ja att, att de skådespelare man väljer faktiskt skulle kunna uttrycka det här. Korrekt, grammar is very important to the nazi <laughs> <laughs> ja precis, Jo man kollar us nazis <laughs> Uh, älskar College Hermers det already on den här ras grammar Nazi sketch. <laughs> yeah. men, men, men, men alltså just den A här um... negative. couple vad från den den den liksom, den grejen att det faktiskt man börjar diskutera Liksom, om det var tyskar. Så de kommunicerar med varandra på tyska, inte på engelska med brytning. Mm. Nå, men, men alltså, ja. Äh, men jag tänker att det spelar inte så stor roll. Jag menar, om man tänker på nu filmen som, som ska vara samtida med den här, mm. som jag tänker på till exempel Citizen X. Så det var ju en film mm. som tog plats i princip äh, uteslutande äh, i, i Ryssland Ja. Yeah. Mm. Uh, och, och, och där så hade ju uh, allt från Steven Ray till Donald Sutherland i ja, nästan alla andra. Och de pratade ju bara med liksom så här: oh, I work in a factory, I have rope yeah. in my bag, och liksom sådär. Men nu när man säger det, de det är som man fuck, fast en fack, det inte något bättre sätt som ni kunde göra det här. Yeah. Uh, mm. men då när man såg den då så var den ju effektfullt, för det var så här man gjorde grejer, då. man hade inte riktigt kommit på mm. än att kanske det finns ett bättre sätt att göra det jag tycker liksom ett väldigt kikligt sätt som de gjorde var ju i den här Operation Valkyrie med Tom Cruise som kom för ett antal mm. år sedan när de började där då börjar filmen på perfekt tyska. Och sen gradvis när han skrev bredvid gick det till engelska. Och sen talar de engelska resten av filmen. Och de talar bara tyska när det krävdes. Liksom, eller för, för effekt. Jättebra. Mm. Superbra. Alla fattar direkt. Det var ingen som inte ja. ska fatta vad som, vad som hände. Mm. Exakt. Uh, mm, men att det finns ju... Det finns väl lika många sätt att göra filmer som det finns att göra sig av med avföring. Så det är ju liksom vilken fin analogi. Vilken fi, mm. fin analogi. Att <laughs> the, Just så. I try. I try. ja <laughs> yeah. uh, så so, so. Det var en sak som störde mig när jag såg den nu. Så min, jag vet inte ja. när jag kan liksom ge yeah om det liksom förtar någonting av min uh, ska vi säga affektion för den här filmen men det var en sak som bara, nu ska jag med lite och det var den här ständiga renditionen av Johnny Combs Marching Home som nog går igenom den här filmen mm. Ja, ja. Oh. Jag måste faktiskt säga att jag hade inte funderat på det. No, i något var det så var det som hela tiden. -did -did -did -did -did -did -did -did de -did de de de de mycket det de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de alltså just Simon eller då Grubers vad ska vi säga hur hans plan är liksom avancerade tyckte jag, uh, uh, no. jag minst liksom, när jag tänker tillbaka så var jag medveten så kommer jag ihåg dem mera från de scener där det just mera fokuserades på att man så förberedelserna för deras stora heist då, rånet jo men alltså jag tror det är väl med liksom om man tänker på vad den här sången betyder så den här sången så är ju egentligen en sång om liksom folk som önskar deras nära och kära ska komma hem igen under kriget eller rättare mm. sagt under amerikanska inbördeskriget så jag ja. förstår inte riktigt vad det har att göra med en massa internationella terrorister som kärr guld. Men, men, men, men sa inte han också att de, i den här scenen där när de då tänker att de har lyckats mm. med det här rånet? Ja. Så, se, så skålar det ju egentligen för de fallna krigarna och, och så säger han det, där att, vad var det att yesterday we were an army with no country morau we, we, we have to decide which, which country we, we want, want to buy Dubai. ja yeah, precis så. att att nu var det ju kanske att antyda det på det där liksom att det det, det finns det här en rotlöshet där liksom, det, jo, att, men, liksom, men du det är, är mer vi... mänskliga i deras strävan jo men det är inte ändå det sången handlar om att, att mm. det är liksom okej okay, okej okay. Nu, bara för att visa nu hur hur liksom Analia mm. okay. vem är det som sjunger When Johnny Comes Marching Home det är liksom folk som är där hemma det vill säga barn, kvinnor är liksom alla smint av den anledningen ute i kriget Den önskar nästan de som mm. kommer hem det är liksom, jag vet att man ser amerikanska soldater som sjunger, där, sjunger i vissa, i vissa uh, filmer och så här. men att det är ju oftast något av en protest därför att om soldaterna själv sjunger det så är det ju en stilla protest mot att de är här i krig liksom. att den ska spära när terroristerna gör det här så märker inte så mycket sens från en tematisk synvinkel att det finns så många andra grejer de ska kunna sjunga, de ska kunna ta Wagner vilket ska vara det uppenbara valet som jag är glad att de inte tog. <laughs> so, mm. uh, vi, vi behöver inte höra, liksom, liksom Fly the Valkyries. Uh, men vad det? De ska kunna ta allt från Sosa till whatever. Att jag, jag bara tyckte mm. att det här var väldigt konstigt. Ja. Mm. Uh, mm. Och att jag reagerar inte på det. Liksom när jag såg den tidigare när jag var yngre. Därför att jag förstod inte liksom den tematiska kopplingen. Men nu förstår jag den. Yeah. Så nu börjar jag liksom bara fundera. För det måste jag ändå ha i någon nära och funderat. Mm. Den här sången är säkert bra. Mm. Uh, och att liksom inte säga att den är en dålig liksom, sång. Och den här renditionen de gjorde för den här filmen. Så <kör> passar ju för den, den. Den satte en mörkare ton. Och den gick ju lite lägre än den egentligen går. Så den är ju egentligen är ganska mörk och som så här bom, bom, bom, liksom mm. att det ger ju som på något vis en sån här force av de här terroristerna. Yeah. Och som du säger, det blir igen lite um, att det liksom det går i princip igen och det finns olika uh, varianter av den beroende på vad som händer i plotten. Mm. Men tematiskt, det kan inte så so mycket sens. Ja, yeah. mm. Men det är liksom så här pick liksom inte, inte ta det någonting från filmen. Att... Nej, nej, det, det gör du inte. Det är bara ett val, tycker jag. Det är mm. en Ja. Mm. Du, uh, så vad, vad, vad lär vi oss av det här? Att veta för mycket så är bara till förtret. Ja, liksom. Du läser alldeles för mycket i böcker. Ja. Kommer att bli i huvudet. Du är likt. <laughs> ja, ja. ja. hård Med en hämnd Men, <laughs> ja. uh, ja. men vet du det Är det inte, inte lustigt egentligen Att Får jag gå och skrufing Jag ser en film som mm, Vad lunda bra Okej okay, men när jag mm. fick säga den här Jag vill inte alls kära mig efter Det var ju Väldigt ja. positivt Ja, och jag, jag måste säga att det, det, det är faktiskt, alltså det, kära lyssnare, det är inte, det, det är inte lätt när, när man måste förklara för, för personalen i biosalongen liksom, varför det plötsligt har hade så stängt blod över högt och lågt över biosätena. Liksom, för att, varför då? Men jo, för att han här han tyckte inte om han tyckte inte om filmen eller han tyckte att, att storyn var för förutsägbar eller han tyckte att den här skådespelaren gjorde bort sig helt eller manusförfattaren hade gjort bort sig och, och försökte nu förklara det när det sen står där och liksom skriker som en eller något liknande sen ja, kastar, men... kastar liksom delar av sig själv på andra ja, men jag har upprepade gånger sagt åt dig att du ska peka på mig och bara snyfta lite och säga att han lider av hemofili och det bara förstärks när han ser dåliga filmer. Sluta visa dåliga filmer, han, han kan inte läka sig själv. Gör du det? Mm. Nej. Nej, det, gör Nä. det. Nä, inte är inte något utlåtande för dig. Ja, Så där går det när man specialiserar sig på att läka hjärnan och sinnet istället för att göra någonting riktigt som att sätta plåster på folk som inte klarar av dåliga filmer. Är ja. du nöjd med dig själv Nikolaj? Ja. Jag tror nog att jag är helt direkt, nöjd. Men jag känner mig så bra nu. Liksom man har fått för en gångs skull diskuteraren finns men någorlunda bra. Ja. Uh, så nu väntar jag bara på liksom den här den här oundvikliga sänkan som är på inkommande. Ja. Men, men, men tänk om vi skulle skippa den och bara avsluta med att spela den här den här famösa, famösa låten den här famösa sången Ja, stycke det kommer Svarting Home Ja Så vem får ni bara ska... ta spela den för våra lyssnare Så vem spelar vi för? Jag har just en, ja, lång, en väntar, lång föreläsning väntar, om Där vi väntar på att våra män ska komma hem från fronten Jag tror aldrig Idris Elba kommer, hur mycket mejl vi skickat? skickade just det men, jag men tror jag hoppet, hoppet, Helena, vi tror att han blir rörd i tårarna heller när vi sjunger Johnny hoppet. comes marching home. Men <laughs> hoppet, Sami. Hoppet. When stringer bells come marching home again. Hurra, hurra. <laughs> ja, alltså jag skulle kunna fortsätta på den där. Men det skulle jag ska lära till en massa som så här provokativ homoerotik. Oh, oh, I, I won't have it, sir. I simply won't have it. Liksom, dö hårt en annan dag det, jag bara känner nu hur den här vräden kommer krypande för att jag vet jag, jag tänkte säga, jag trodde först du skulle säga att om det, att vi skulle spela liksom den här uh, bazooka, ryska rouletten vi har bara för att se vem som får lämna först men mitt svar ja. är att jag, jag tror vi gör det varenda gång vi sitter nära och ska göra en ny Spoilervarning warning för att mm. oh ja, boy har vi, har vi valt fel sida många gånger. Mm. Det, det är så sant. Mm. Ja, men vem, vem har sagt att vårt slut ska vara lätt? Ja, men fucking torp är det någon ungefär. Och faktum är att jag tror det skulle vara en förälsning efter många avsnitt vi har gjort. Inte minst under den här sommaren. Men jag vill ändå uttrycka mitt, mitt stilla, ödmjuka tack. Det att ni har spenderat sommaren med oss i vårt fagra sällskap. Och eh, vi har ju recenserat en hel del shit. Gjort många människor förbannade. Och haft ett och annat skratt på vägen. Hämningslöst. Mm. Så eh, snart är hösten här. Så vem vet vad som händer då. Kanske får vi fortsätta recensera bra filmer. Förmodligen inte. Okay. Eh, men vad du var. Jag berättar berätta. Bara därför att jag gillar och respekterar våra lyssnare så mycket jag förstår att det här är ett väldigt kraftigt avståndstagande i det vanliga upplägget där jag i princip sitter och kräverar av ilska varenda gång efter en grej. Så jag kan, jag kan bara för er så kan jag göra en liten ansats som blir helt vansinnigt arg. Inte nödvändigtvis över nu vi den här Die Hard with a Vengeance som jag tycker att alla ska säga som inte har sett den. Och så är den igen om har En jättebra sommarfilm. Men förmodligen är en stilla förvissning om att hösten kommer att bringa med sig så mycket skitdåliga filmer att recensera. Så är du redo för min vrede, Nikolaj. För här kommer den. Okej. Okay. <här> mimi mi, mi, mi. <här> <här> Somebody died hard Spoiler! a Spoiler! her bunny a a slut